Asanti sana wasikilizaji wetu kwa ajili ya nafasi hii ambaye Mungu ametujaria tena ikiwa labda kwako ni asubuhi ama labda kwako ni jioni mchana hapa hapa katika studio ni wakati wa asubuhi na mapema na tunazidi kumshukuru Mungu kuwa ametujalia kuweza kuona asubuhi hii ya leo. Pia tunamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe msikilizaji wetu. Ambaye Mungu amekujalia kuweza kutune in katika radio ya abaguzi Global Radio. Tukikuletea makala marum Makala ya neno litasimama. Huyu ni mtangazaji ama mhubiri wenyu ndugu Njige ukizidi kushukuru sana sana kwa ajili ya wale wote mlioweza kuweza kuona ya kwamba unaendelea kuombea kipindi hiki na mnaendelea pia kusupport uh, passing the right ministry na pia abaguzi global radio kutuwezesha kuweza kuwa hewani tukitangaza habari hii ya neno litasimama kwa hivyo popote pale uko ninakukaribisha nikikuomba uweze kumakinika ili tuweze kuendelea pamoja wakati huu pia ningependa tuweze kuendelea kuombea grogo Radio kuendelea kuisupport kwa hali na mali na kuweza kutimiza wajibu ambaye Mungu ametujalia wajibu ambaye Mungu ametupatia wa kuweza kuendelea kuwafanya watu wote katika ulimwengu huu kupata habari hizi njema na wale wote watakaoipokea habari hii Mungu aweze kuwajalia kufanyika watoto wa Mungu. Duniani watu wote ni wa Mungu. Lakini Mungu anaposema endeni katika ulimwengu mzima mwafanye watu wote wa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Anaposema tuwafanye kuwa wanafunzi wangu ni kwa sababu watu wote wa Mungu wamepotoka na wameenda kinyume na mpango wa Mungu. Hivyo Mungu anataka wafundishwe, wajue muumbaji wao, wajue Mungu wao, wajue mwokozi, wajue mlinzi wao, wajue muhifadhi wao, wajue yule ambaye anawalisha na anawanyesha na anawapa uhai ili wanapomlejea. Waweze kufanyika watoto wa Mungu. Nao wale wanaoitwa watoto wa Mungu si wengine Mbali ni wale waliompokea. Wakapewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa hivyo katika ulimwengu mzima Yesu anataka kuwafanya watu wote wa mataifa kila lugha kila jamaa kuwa watoto wake kweli kweli. Iposa unaona tuko hapa abaguzi Global Radio iko hapa ikienesha habari hizi katika ulimwengu mzima na wewe unaweza kuwa mshirika ama unaweza kuwa na na jukumu hili la kuwezesha abaguzi Global Radio kwa njia ya maombi na kwa njia ya Mishahada unaotoka toa na Mungu ataendelea kukubariki. Hivyo bila kupoteza wakati ningependa tuweze kumuomba Mungu wetu na Mungu wetu aweze kuwa pamoja nasi katika makala haya na ndipo tuweze kuendelea. Hebu tuweze kuomba. Baba wetu na Mungu wetu nao, tupenda sana. Wewe ulioko na wewe utakao kuwako nao wengi wa, wa shukrani kwa ajili ya kutuamsha salama salamini ya siku ya leo. na wenzangu wengine ikiwa kwao ni mchana kwa wengine kwao ni jioni, na ikiwa wengine hata labda wamejia ute pale pasu wako wanapoendelea kwa ya asubuhi, sana ama jioni ama siku leo. Na wa wewe takwako kononi nani mwako endelee kuwalinda na kuwa hipazi. Wapatie msaidizi mwema. Ila familia ambaye imeweza kuwa mahali hapa. hebu Bwana uendelee kuwapa na zaidi uendelee saidiaweza kuipokea ujumbe huu na ujumbe huu uweze kupeuza maisha yetu ndipo tuweze kuwa watoto wa, wako kweli kweli eno hili tunalo nalo tunajua lina linatoshana na wewe hivyo tunakuomba eno hili liweze kusaidia kutugeuza kufanyika watoto wako kweli baba mtakatifu nakuomba Apo funga historia hii ya ulimwengu huu sote tuweze kuiona, tumepotoka na ndio tuweze. Yeah. Andi, kwa sababu we wewe Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine na kuomba mwanzo mzuri hadi tamasha katika jina la kesho. Amen. si tunaendelea na series hii yetu ya kwamba kuwa na wana wa pale jangwani tunaendelea kuona jinsi huyu huyu hu, hu, huyu mwamba aliyoweza pigwa eh, na Musa kama vile alivyokuja baadaye pigwa pale msarabani na tunaona huu mwamba ndiyo uliokuwa unaendelea kuwanywesha maji. Na ilikuwa ni miujisa saa jangwani mwamba unaoendelea kuwa pamoja nao. Hiyo mwamba uliowalisha chakula, ndiyo mwamba uliowanywesha ndiyo mwamba uliokuwa nuru, ndio mwamba uliokuwa kivuli, ndiyo mwamba uliokuwa mlinzi wao, ndiyo mwamba uliokuwa wafazi nguo zao pia na atafali wao mwalimu wao na huu mwamba ni Yesu Kristo na tukaona Musa walipopata kiu alioambiwa aweze kuongea na huu mwamba japokuwa aliuhonga na huu mwamba ilikuwa ni Kristo ambaye alikuwa anaendelea kunywesha na kualisha. hivyo, Paulo akatoambia kwamba wote walikula chakula kimoja, kinywaji kimoja ambayeweza kuwa ni kinyoji na kikiwa kinywaji na chakula ya kiroho. Kiyo weza kubeanwa kutoka kwa huu mwamba, na huu mwamba ni Yesu Kristo na mwamba huu wa kweli taona ya kwamba yeye alishuhulikia hao wana wa Israeli katika hali ya mwili katika hali ya kiroho. Panapo kuwa na kiu akaweza kuwanyesha. Na tutaona hawakupata kiu kwa maana aliweza kutoa maji kwa huu mwamba na akaweza kuwanywesha. na ikapita hata katika pakafu kama. Hivyo tukaona jana ya kwamba mwamba huu uliotoa maji ni Kristo mwenyewe. Na tukaona neno linasema yeye ndiye aliyeweza kupigwa. Katika kitabu cha Isaia akapiwa na Mungu na akaweza kupata majiraha kwa ajili ya dhambi zetu. Taona pia akaweza kujuruhiwa kwa sababu ya makosa yetu. Na hivyo ya amani yetu juu yake na kwa kupigwa kwake apona. Na hivyo maji yaliyoweza kutoka huko juu huu mwamba ilikuwa ni maji iliyotoka kwa Yesu. Na Yesu akaweza kuwa yeye ndiye atakao kuja ili aweze tolea sadaka kuwa afara kwa ajili ya watu wengi na tutaona atatokea tena kasipo dhambi ama atakuja sasa kufa na hivyo yeye alikuwa atolewe mara moja tu hivyo saa hii kile tunaofanya ni kuomba kwa jina hii lake na tunapoomba eh anakuja upya mbele ya Mungu damu yake ndika pale na hivyo tunaona ya kwamba maombi yetu si yatajibiwa na maji haya ambaye kuwa inapeano kwa wana Israeli takuwa sana kwamba ni damu yake. na hivyo katika maisha haya tunaona jana kila wakati walipokuwa wakiendelea kunywa maji haya anasema ya kwamba kana kwamba walikuwa wanachota maji katika kima cha kokoro na paona pia hata walipoingia katika nchi ya Kanani walishangilia juu ya mwamba huu ulipoweza kunywa au hapa maji katika wakati wa hitaji na ikaonekana hata katika eh, madhabahu ya kutomea ubumba vile walivyokuwa wanatoa ma wanamwaga maji pale hiyo ni mfano wa mibaraka ambaye Yesu alikuwa ameleta na Yesu mwenyewe alipokuja iona ya kwamba aliweza siku hiyo kuu kutupa sauti akisema kila mtu aonee kiu na aje kwa anywe Yesu atakaoamini ndani ya yeye Yesu atakuwa na sito vitakao bubika ndani yake na hivyo ni kusema maji ya uhai itatoka ndani yake na yeye alikuwa analinganisha maji haya na roho ambaye alikuwa ache na maana alimpaa roho aje kwa sababu Yesu alikuwa hajasukuswa. Kwa hivyo Yesu ndiyo kizima cha maji ya uzima ambaye haiwezi kukauka Na tukaona hata alipokuja hapa duniani Haka ya kwamba yeyote atakao mujia atakaopata maji yake Yesu ataona kiu tena tena atakuwa ndani yake ana maji inaobubujika ndani yake kwa hivyo Yesu alikuwa ni mwamba na tena alikuwa ni maji na ipo tunaona ade, uh, habari hii ilikuwa inaendelea katika enzi zote kuelezea kwamba Yesu alikuwa ni mwamba yeye alikuwa pia imaji na tukaona Daudi anasema yeye mwamba wa wokovu wake hivyo kwako na kwangu Yesu ni mwamba wa wokovu yeye ni mwamba wa nguvu tangu yeye ni mwamba uliyomrefu nisioweza kuipanda. Yeye ni mwamba wa makazi yangu. Yeye ni mwamba wa moyo wangu. Yeye ni mwamba ambaye inanukumbiria. Ah, na tunaona ya kwamba katika wimbo wa Daudi anasema pia yeye ni maji iliyotulia na zaidi ya hapo taona ya kwamba Yesu mwenyewe anaendelea kudhihirisha ya kwamba yeye ni kijito naoendelea endelea na watu masikini na watu wanaohitaji ataweza kuwanyesha maji hayo Kwa hivyo maji haya kwa njia nyingine inalinganishwa na neno la Mungu ambalo yoyote yule analo anaendelea kububujika toa neno hilo na mtunzaji na, na mtu mwenye hekima sana ya sa, Suleimani anasema maneno ya mtu ni kama maji ya ya vilindi kito, kinao bubujika na nichemi chemi ya hekima emaya akatwambia ya kwamba yeye huyu mwokozi wetu yeye ni kemi emikemi ya maji ya uzima tuna pia zakaraya anasema ya kwamba kimchemi kwa ajili ya dhambi na maasi na fundri kuona Yesu kweli yeye ni kivuli na mwamba katika jangwa ambalo ni eh, eh, ambalo umekauka yeye pia ni mwamba wa milele ye eh, yeye Huyu Yesu tulimwangalia tukaona ni kila kitu na alikuwa kila kitu katika uh, safari ya wana wa Israeli na leo anaweza kuwa kila kitu katika maisha yako na katika safari yako ya kuelekea inguni. Na hivyo yeye anasema hata kama tumekaushwa na dhambi kiasi gani napomwendea anafanya eh, maji anafanya kiziwa ama anafanya bio eh, yetu ieyuke ye na kuweze kuwa na sima cha maji ya, ya maji itakavyofika wapasiwa wengine basi yote yule alie na kiu aweze kuja pake yote alie na kiu aje kwake ai atanyweshwa maji haya ya Uzima na Yohana akatwambia maji haya ni maji safi na ni, ni kama viroli ni masafi aliona Yohana alionyeshwa mto ulio toka katika kiti cha Mungu uliokuwa na maji maji aji masafi kama biloli na akaendelea akasema katika viti cha enzi cha Mungu hapa ndipo panapo kukizika huu mto basi yoyote na aje naye atakunywa maji ya upimba na roho na bibi harusi wanasema ya kwamba sio na yule anaosikia sikia aje hayatakae aje na atoe maji ya uzima ule tunaendelea kuunganisha series hii kwa kuona sisi mambo yalivyoendelea katika safari hii hivyo series hii ya leo tunaendelea kuiunganisha tumeona ya kwamba jana ya kwamba Yesu amekuwa kila kitu kwa hawa wana wa Israeli na basi sasa wamefika wana baada ya miaka 40 wamezunguka jangwani na Mungu akawa sasa ako tayariweza kuwaingiza katika katika nchi ile tena kumbuka baba zao hawa watoto sasa wote wameishia jangwani wale wale watu waliokuwa na miaka ya mkini ishirini. tangu wakati ule walipoasi na kupataa. ile maagizo ya kuingizwa katika nchi ya kanani na Yehova Mungu wakalia wakisema ya kwamba haki wangeangamia jangwani biko kwenda kufanyika tena watumwa wa wale watu wachitu walipopewa habari mbaya na wale kumi wakaweza kuipokea na ikawa hiyo ndiyo habari nzuri kwao na wakagairi kuingia katika enchi ile huko naye akaapa ya kwamba wala aliyekuwa na zaidi ya miaka ishirini atakayeingia na ombi lao amelikubali ya kwamba wote wataishi jangwani tuliona pia walijaribu tena kwenda kwa mwili na damu kwa lazima wakichukua silaha wakidhania kwamba matendo ingeweza kuwaokoa jambo hili linatubidhihirishia wazi ya kwamba katika maisha na katika safari yetu ya kwenda mbinguni hakuna matendo ya mtu yoyote ile itakayoweza kumuokoa bali zote tunaokolewa kwa neema zote tunapookolewa kwa neema je neema inaendelea kutuondolea hali ya standard ya Mungu ama Paulo anauliza hii kwa sababu sasa tunaokolewa kwa neema Ituendelea kutenda dhambi anasema asha siwe hivyo kabisa bali kwa pitia kwa neema ya Mungu tunaendelea kukaa katika standardi ya Mungu tunaendelea kuwa waaminifu kwa Mungu tunaendelea kumwamini Mungu na tunaendelea kusikiriza sauti yake na maagizo yake na hivyo hivyo tunaendelea kumtii Yesu akasema hivi ya kwamba si kila mtu aniiitae bwana bwana atakayeingia katika ufalme wa baba bali ni wale tu wanaofanya yaliyo mapenzi ya Mungu na mapenzi ya Mungu ndugu na dada zangu wapendwa ni gani kwa mujibu wa kitabu kile cha waraka wa Yohana wa kwanza unapoangalia katika sura ya tatu aya ya nne. anasema Uwasi waashti eh, yaani uasi ni uvunjaji wa sheria hivyo ipo anasema mapenzi yake Mungu ni gani Waraka huo huo wa Yohana wa Kwanza tano haya tatu anasema hivi Mapenzi ya baba ni haya ushikike sheria zake ndazo sheria zake asina shida ni kama uh, eh, ni kama hii ni kama mtu aliyefuga wanyama. Na wanyama hawa wakawa wamefungiwa na uanzuri. Lakini kwa bahati mbaya sehemu fulani ikawa imetoka uh, Tingingi moja ama waya fulani ikatoka. Na mnyama fulani akajisukuma pale akatoka nje Mahali ambapo kuko na, na na na simba na kabla ajaliwa mwenye mwenye wanyama hawa ama mfugo hawa akawa amemuona na akaweza kumuoa kutoka kwa ule simba na akamlegeesha katika zisini na akaenda akatengeneza mahali pale palipokuwa pa meweza kutoka singingi ama waya lakini sasa huyu mwanyama isipokuwa ameokolewa kutokana na simba asta kusema mimi sasa nimeokolewa tena nitavunja na ua uh, hii na nitatoka nje toka nje utakutana na simba hivyo sheria za Mungu imekuwa ni kama ua iliyozunguka wale wote wameokolewa wanakaa ndani ya katiba hii ya Mungu lakini unapotoka nje unapovunja ua hii ama ukuta huu au kutoka nje ya ukuta ukweli ni ya kwamba biblia inasema Shetani ni kama simba anayeguruma akitafuta mtu amtafune hivyo wewe na mimi katika kila wakati na katika saa zote tunastahili kukaa ndani ya katiba ya Mungu ambayo ni sheria za Mungu na hatustahili kuzitunza sheria ili tuokolewe ndia zinatunzwa na wale waliookolewa na ndipo basi tunapoendelea tunaona ya kwamba. huyu Yesu amekuwa kila kitu kwa hawa watu na basi wakaondoka waki baada ya miaka mingi kuzunguka sasa hapa hapa jangwani wamefika mahali pale pale tena lakini sasa ilikuwa ni mpango wa Mungu kuona sasa je si, hao watoto ambaye sasa wamesalia baba zao wame, walikataa kuingia katika nchi hii ya kanani niliyowapa je si, hawa wako tayari kuingia kwa hivyo ilibidi Mungu awaletee mtihani ili aweze kuona wao watakuwa kama baba zao ama watakuwa eh, wa, wameamua wamejifunisha kitu katika shida zote hizi wamezipata wame katika jangwa sasa hapa walikuwa karibu tu wame, wako katika milima ya Kanani na hivi ni kusema chache tu ripua waingie katika nchi hii ya Kanani na tunaona kwa sababu sasa Mungu anataka kuwaingiza katika nchi hii alikuwa amepeana e, maagizo ya, ya ile watakao pitia ili waweze kukwea na kuingia katika nchi ya Kanani Unapoangalia katika kitabu ile cha kumbu, -kumbu ya Torasti 2 aya ya tatu mpaka aya ya sita Mungu akapea Musa maagizo akamwambia kwamba mgeuke upande wa kaskazini na katika upande huo utapitia katika katika mipaka ya wana wa Eti Hawa wana wa Eti Unakumbuka ya kwamba ni walikuwa ni ndugu zao waliokuwa wanakaa huko seli na katika njia hii kulikuwa na maji na kulikuwa na vyakula wangenunua na hivyo ndipo unaona Mungu kwanza kitu kile aliyeweza kuujaribu nacho ni ya kwamba ule mwamba ambaye Yesu Kristo aliweza kusis kuwapatia maji ama kutiririka maji ndani yake maji ilipokoma kutoka ndani ya ile mwamba hii sasa unaposoma katika kitabu hiki cha kumbukumbu ya torati utaelewa kweli hii ilikuwa ni mtihani Mungu aliyokuwa anawapatia na kile kilioweza kufanya eh, maji iweze kupunguka ama kutotoka tena katika ule mwamba ni kwa sababu Mungu alikuwa anataka kuadhimisha mambo ya kuzunguka jangwani yamefika kikomo wataweza kupitia katika inchi iliyo na maji wataweza kupitia katika inchi iliyo na chakula wataweza kuona ya kuona kuelewa ya kwamba mzunguko wa kuzunguka jangwani umefika kipomo hivyo ni kusema ya kwamba kama wangekuwa wanaambatana na Mungu unyo kwa unyo wangeweza kuelewa fundisho hili na wakaagizwa ya kwamba wapite katika kaskazini sasa Waweze, kupita katika sea waweze kununua chakula huko atamuza aliagizwa hawatakunywa bule wanunue chakula huko wakunywe wanunue maji huko kwa sababu maji ilikuwa ni tele hii ndiyo watu wanaoitwa edom Na ndipo tunaona Ese unakumbuka alikuwa ni ndugu yake ya kobo. Na ndiyo Mungu anasema mtapita katika eh, katika inchi ya ndugu zenyu. Na ukweli ni ya kwamba waliambiwa chakula huko hawatanunua, hawata kula bure. Watanunua. Hivyo kusema ikiwa wanapita katika nchi iliyo na maji na ina na ina chakula aina yote hakikuwa na haja ya mwamba aendelee kutoa maji mengine Hii ni njia ambaye Mungu alikuwa anawataka kuwafundisha even before waingie ya kwamba maji yanapatikana chakula inapatikana na Ahadi ilikuwa ni ya kwamba Hawa wana wa Edom mama wana wa esi, wa Esau wangewaogopa sana wanapopita huko lakini waliambiwa wasiweze kuteta nao kwa sababu inchi ya Edom Walikuwa wameagizwa ya kwamba hawatachukua hata atua moja ya mguu moja ya adhi ya watu wa Edom Mungu alikuwa amesema wana wa Esi aliwapa nchi hiyo hivyo ni kusema ya kwamba Ali yao ya kukaa jangwani imeisha lakini ukweli badala ya kufurahi ya kwamba safari yao ya kuzunguka jangwani imeisha na wajue ya kwamba Mungu anampango mahususi iposa hata hii mwamba umekosa kutoa maji wapendwa tunaona ya kwamba Iliku, ilifanyika hii mtihani uliweza kuwafanya badara ya kufurai na kusema kweli Mungu amezihirisha na ameonyesha ishara ya kwamba mambo ya kuzunguka jangwani yameisha walianza kunungunika Ni mara ngapi Mungu anapotutoa mbali na tunapoendelea kutaribia yale ambah mbungu anapotaka tuwe bara nyingi badara ya kufunguka macho tuone yes Mungu analeta ana jambo, jambo hili ama amelikubali jambo hili ili liweze kutusaidia katika maisha yetu ya kiroho tunaanza kunugunika Unaweza kuona mtu ameweza kupitishwa katika mabode na milima katika nyika katika shida nyingi na anapokalibia kufika mahali Mungu anapomtaka awe mtu ule anaanza kunugunika kwa sababu labda kumekosa kitu fulani na Mungu anasema ya kwamba sisi lazima tuweze kuwa macho kila wakati tunapotembea katika safari hii na all things mambo yote yanayotokea katika safari hii yakitokea hata mema na mabaya tujue kwamba Eh, mtumishi wa Mungu Paulo anasema hivi katika kitabu ambacho mimi nakipenda sana, ni kitabu changu hiki. Inasema ya kwamba kwa mambo yote yanayotokea kwa wale watu wanaomcha Mungu yanatokea ili weze kuleta mibaraka kwao. Waingereza wanasema all things work for good to those who fear the Lord, even those who are called. Who are called um lingana na papas ya Mungu. Mabaya ya kikutokea mpendwa ujue ya kwamba si mpango wa Mungu wa uweze kupata mabaya na madhara yanayo kupata duniani lakini wakati mwingine Mungu anaruhusu ili iweze kukusaidia kukua katika maisha ya kiroho. Mungu anaweza kuruhusu hata shetani afanye lile analotaka na kufanya na wewe. Lakini unapoendelea ku eh, Mungu, Mungu anajitukusa katika yale unayoyapitia. Sasa hapa ilikuwa imefika mahali ambaye walikuwa watembee kwa imani lakini sio kwa kuona. Lakini wao waliamua wanataka kuendelea kuona. Kabla hajawajiaingia katika nchi hii ya Kanani. Mungu alikuwa anataka wadhihirishe wao kweli wako tayari kuingia katika nchi hii ya Kanani. Hivyo ndivyo unaona maji iliweza kupunguka kabla hawajaingia katika Edom nchi hii ya wa watoto wa este. Na hivyo ilikuwa ni mtihani. Wao walikuwa na nafasi watembee kwa imani lakini badala ya kutembea kwa imani walianza kunugunika wakarudia maneno yale ya yale yaliyorudiwa na baba zao wakianza kuteta na Mungu wakasahau mkono ulioweza kuwaongoza jangwani miaka arobaine katika siku zote hizi na hivyo kilio kikasikika katika kambi ile wakianza kulia tu ya maji na wakiwa wana hofu nyingi wakaanza kulia na kulaani wakisemaji afadhali kama tungekufa wakati ule ndugu zetu walipokufa kitabu cha hesabu ishirini aya ya tatu watu wakashindana na Musa wakasema ingelikuwa aheli kama tungelikufa wakati ndugu zetu walipokuwa walipopufa tena wakaendelea kusema ya kwamba abadhari wangekuwa miongoni mwa wale watu wa, waliofufa wakati wa kora hii ndio ombi lile wanaloomba hawa watoto kumbe hawakugeuka wako na mioyo kama ile ile ya baba zao unaimagine ama unakumbuka ningikukumbusha kidogo ya kwamba wakati kulipokuwa na ile hali ya ya ya uasi ya, ya, ya mkubwa wa kola kumbuka kora mwenyewe na Dassan na Bilam wao wenyewe na jamii zao na watu wote waliokuwa wanaunga mkono walimezwa na nchi na enzi ikawafunika wao na hema zao na na yao na kila kitu chao na watu waliokuwa wanawafuata na wale wengine waliokuwa wanaendelea kusimba na wao wakaweza kupigwa wanapigo wakakufa watu ya mkini eh, elfu kumi na ine na mia saba sasa hao watoto bagara ya kuweza kuangalia na kukumbuka miaka arobaini wamezunguka katika jangwa wameendelea kunywishwa na kulishwa na kuendelea kuhifadhiwa na hakuna hata mtu aliyokuwa ana ulemavu badala ya kuona haya yote wanaanza kunugunika wakiambia Mungu afadhali tungekufa wakati ndugu zetu walipokuwa kweli Mungu wetu ni mfumilivu yeye ana upendo wa ajabu sasa wanaomba afadhali wangekufa wakati wale wa, watu waliokufa kora waasi wale. Ni mara ngapi sisi tuna piga kerere na tuna tunateta na Mungu kwa mambo dogo tu yanayotupata katika safari hii yetu ya kwenda kuni. Unaweza kuona mtu kwa sababu labda mke wake, labda bwana wake, labda watoto wake wamekuwa wagonjwa. Yeye anaendelea kunungunika, yeye anaendelea kuteta na Mungu. Unaweza kuona mtu kwa sababu eh amepatwa na maafa, anaona kana kwamba dunia imefika mwisho na anashangaa, "Bwana Mungu aliruhusu jambo hili liweze kutokea wewe?" Ama mtu analiuliza "Why me? If not you?" Who's? Mungu anataka tuweze kuona jinsi anavyotujali hata katika maisha yetu hata katika mambo yote yanayotukotea Warumi 8 aya nane haya ukisoma aya hiyo itakusaidia sana katika maisha yako inasema all things to those who fear the Lord work for good doesn't matter whether it's good things or bad things whatever the bible says all things work for good Mambo yote ikiwa ni mabaya ikiwa ni mazuri they all work for good. Na kwa hivyo sisiote kile kinao kukupasa ndugu yangu. Angalia uzuri ule unaotoweza kutokea pale. Na ujue hata kama hauoni, the Bible is very clear. It is for your good. Na mtu mmoja anaoitwa Pandan anasema ya kwamba ukiwa katika safari hii na ukitembea na uone mlango umefungwa wacha kunugunika, angalia mlango mwingine ambaye Mungu atafungua hivyo ni kusema yale yani yanayokupata ujue ya kwamba Mungu ameyapima imepitia kwa Mungu na Mungu ameona you can see that na anakuachiria ili hiyo iweze kuwa ni step yako ya kukanyaga ili uendelee haya uende kupanda juu and the bigger the step is the more haya you gonna go more haya you gonna climb hiwe li stepo ama tatizo linapokuwa kubwa hivyo ndivyo na wewe unachukua mguu wako kwa umbali kuinua ili uweze kupanda na unapokanyaga tatizo hilo basi tatizo hilo linaendelea saidia kukua from one glory to another and i always remember ya kwamba Mungu wetu anasema mimi niko pamoja nanyi hata mwisho wa na anasema hakuna jaribu linaloempasta wa mtu wa Mungu, mutu wa mungu disipopikia mikononi mwa Yesu na Yesu analisaid na anajua gige be able to bear this nataka niwambie ya kwamba eh, eh, kila mtu matatizo nayo Mungu ameyapima na ameyafahamu na hii ndiyo jambo nitia mkono sana uh, uh, nitia moyo sana ya kwamba everything in so, so the Lord works for good and i always el people ya kwamba labda wengine kama wangekuwa kipofu kama mimi awangeweza kufaulu kuendelea hata kumsifu Mungu huyu awangefaulu kuendelea hata kumtukuza Mungu huyu lakini Mungu aliona upofu unanitosha mimi na nitajimudu katika upofu na wewe ile ulema ama shida uliyo nayo Mungu aliona hiyo itakusaidia katika maisha yako katika maisha yangu mimi ninashukuru Mungu to be a blind evangelist baraka kama singekuwa labda kipofu labda ningekuwa nimekufa nikiwa nje ya Yesu ama labda ningekuwa mtu ambaye ni mtuburi kabisa lakini Mungu aliona he it will shape me even to be ready for his second coming mapendwa hata yale yanao kupata wewe Mungu ameyapima na ameona utaji kwa uwezo wa Mungu na kwa neema za Mungu Utajibu. hata Hata unapokuwa na shida na unaomba Mungu na unaona kana kwamba hajibu hakuna ombi hata mmoja ambaye Mungu hajibu maombi yote Mungu anayajibu na anayajibu kwa njia kwa njia tatu Mungu anaweza kusema no neema yangu imekutosha ime mimi ninaamini maombi yangu ya kuona Mungu amesema kama vile alivyomwambia pauru no gigi neema yangu inakutosha na katika upofu wako nitajitukusa na Mungu atukuswe na we pia ile unaoendea shida ulizo nazo kumbuka ya kwamba unapoomba God can answer your prayers aseme, no my grace is sufficient Na Mungu anaweza kusema wait a while Na Mungu anaweza kujibu maombi hapo hapo on the spot Kwa hivyo maombi yako yanaweza kuambiwa Mungu anaweza kuyajibu baada ya muda Maombi yangu Mungu anaweza kuyajibu baada ya muda na maombi yako inaweza kujibiwa hapo kwa hapo. Mimi nilitamani sana kuwa a national preacher in my country. Na nikaomba Mungu nikimwambia ya kwamba Mungu maana I know I cannot be a international preacher, I just need to be a national preacher lifting you higher and higher lakini god have answered my prayer even before what i pray today as i am speaking through the Abaguzi grobo radio ah ninashukuru kwa sababu watu wanapopata ujumbe huu sio kenya pekee yake sio america pekee yake ni dunia nzima kila mahali watu wanapoweza kutegea na kusikia ruga hii ya kikiswahili kupitia kwa baguzi grobo Radio wanaweza kusikia The Blind Evangelists Rifting the name of the Lord higher and higher Maombi haya niliomba muda mrefu sana ilipita hata nilikuwa nimesahau lakini God appointed time ndipo mpendwa unaponitegea na kusikiliza ujumbe huu i just needed to encourage you wherever you are going through know that Mungu aliyekuwa na wana wa Israeli aliyowarisha aliyokuwa ngome yao he can be your tuweze kudunika kama hawa watoto waliona baba zao waliishia jangwani na sasa nao wanaanza kulia i wish we died pamoja na wale waliokufa wakati wa uasi pakora Binyombi mbaya waliyoomba na kwa kweli hii ristahili waweze kuangamia wasiingie enchi ya Kanani hivyo ni kusema walitoa eh, jawabu dhahiri ya kwamba hawako tayari kuingia katika nchi ya Kanani Musa aliposikia kilio hicho, akikumbuka wale vile baba zao walivyokataa kuingia tena, wakiwa karibu kabisa na inchi, hata ilipoenda ikapelelezwa na wakaletewa matunda, wakaonyeshwa ma kuna maziwa na asari, lakini walipopata ujumbe ya kwamba kuna majitu ya watu, akamtahau Mungu aliyowalinda sote tangu watoke Misri aliyowanyesha aliyokikuwa kivuri wakati jua linawaka aliyekuwa mwangaza wakati giza inaingia aliyekuwa chakula cha wakati wanapopata ja aliyekuwa maji wakati wanapopata kiu wakati hao na wakaanza kulia laiti wangekufa tangwani hawa nao wanasema laiti kasa kasafadhali tungekufa siku hiyo hawa kwa na ndani Musa na Harun paka sana. wakaanza kuuliza Musa, wewe, mbona umetuleta katika inchi hii mbaya namna hii? Usanyiko la Mungu umeleta katika sehemu mbaya hii. Hakuna hakuna hakuna matunda, hakuna mbegu, hakuna hakuna eh, eh, maji hii ni kitabu cha hesabu. Hesabu hii kumi ishirini Soma katika aya ya 4 na aya ya tano Anauliza mbona tuleta katika jangwa hii kundi la Mungu ili sisi na watoto wetu na wanyama wetu tukufe mbona umetupandisha katika kutoka Misri la kutureta hapa katika nchi hii iliyo mbaya sana hakuna ndevu hakuna chini hakuna hakuna mat matunda na hata maji hakuna na tunaona hapa hata waliweza kumuingiza Musa katika shida kubwa sana hata yeye mwenyewe akawa ikana kwamba amepungukiwa na imani. Unajua wakati Mungu anapotupatia responsibility, hataki kila kitu tunampelekea we need also to see how we can work it out. Na kila wakati tunapoendelea kupewa responsibility, Mungu anataka tuweze kufanya kazi hiyo kwa mioyo yetu na kuweza kutekeleza As much as we ten dipo ile inao shindikana naenda kwake Musa hata badala ya kuweza kumtia hawa watu wakiwa ni, na haroni na kuwaelezea ukweli wa mambo na kuwakumbusha mambo ya Mungu this time ground kumbuka ya kwamba wamezeeka sana hawa ndugu wawili sasa wanashindwa sasa na mzigo wa hawa watu. Wakaenda katika ile hema ya kukusanyika. Na wakaweza kuanguka kifundi fundi. Na utukufu wa Mungu ukadhihirika. Mungu akamwaagiza Musa. Chukua ile pimbo yako Musa wewe na ndugu yako. aweze kwenda kwa ule mwamba na uongee na ule mwamba na mbele ya haraiki hii yote utakapoongeleza ule mwamba ata u, au, Mwamba ule utatoa maji na utawanyesha maji hawa watu na mifugo yao na watoto wao awe utaweza kunitukusa utakapoona ukiongea na mwamba Na mwamba unaleta baraka ninashukuru kwa sababu mpaka sasa hapa tunaelewa kwamba huu ni Yesu mwenyewe. Katika kitabu cha Hesabu ishirini aya ya sita mpaka aya sema ya nane Hivyo inavyosema ya kwamba Musa alipoenda na akaaguka kidifudi ukufu wa Mungu ukaweza tokea na Musa akaagizwa akaambiwa ya kwamba aenda mbele enda na hiyo fimbo yako ukawakusanye watu hawa Na tena mbele ya mkutano huu uweze kuongea na mwamba na mwamba huo utaweza kutoa maji kuwanyesha maji hawa watu na mifugo yao nao wataweza kuona kuvu na uwezo wangu ipo basi hawa ndugu wawili wakaweza kutoka Kuinuka, wakaenda mbele ya haraiki ya umati wa watu Musa akibeba timbo yake mkononi Hapa sasa ninataka uone wasee wawili wanapoenda wakiwa hata wamefikia miaka ambaye ni ya uzee katika ujana wao waliweza kujimudu katika matatizo walioweza kuipata kupikwa kwa hawa watoto na unaona Musa amekuwa hata akiwalidi akiwatetea kwa Mungu wakati wote Mungu anapokuwa na hasira na hawa watu hasa hawa ndugu wamekuwa ni wazee ikikumbukwa ya kwamba haroni alikuwa ndiye ndiye mkubwa katika nyumba hii sasa Musa amebeba vimbo yake na ile hali ya uvumilivu wao imeweza atakuwa duni wameona sasa hii kumbuka hii ni hii, hii hawa hawa totosa sasa wanaweza kuita hawa wazee babu ni mababu wa mababu panake hii ni generation iliyosalia baada ya, ya wale watu wote walio toka katika nchi ya Misri kuangamia jangwani wengine hata walizaliwa huko huko jangwani na ndipo basi ile hali ya asira ya Musa huona ya kwamba hata hao watoto wako na ile roho iliyokuwa na baba zao hawajabadilika kwa njia ile yote ile wamemwona Mungu katika njia nyingi na bado hawasakiki Mdishika Basi ule 2000 ukawa sasa hata umedidimia. Ndipo akasema, "Nifikilizeni nyinyi waasi hawa, waasi hasira Akawauliza "Je, hey, tunaweza kuwatolea maji kwa huu mwamba?" Dabu ya hesabu 20 haya ya kumi Anasema, "Fikilizeni sasa enyi waasi, Je, tutokezee maji katika huu mwamba? Watendwa. Anauliza, "Je, tutokezee maji katika mwamba huu?" Yeye anauliza hivyo kama nani? Ule unyenyekevu wa kujua ya kwamba yeye ni chombo tu. Umetoeka Hali ya uzee inaonekana imemsponga Musa na sasa anachukua na nafasi ya Mungu. Leo ni watu wangapi wanachukua na nafasi ya Mungu? Hata wanapopewa vipawa, wanasahau ya kwamba vipawa vile walivyo navyo ni Mungu wamewapatia Wanaanza kuchukua nafasi ya Mungu. Nishawahi kuona watu wengi ambaye wana, ni wahubiri wanazunguka huku na kule wakimbeia watu come expecting a miracle ukitarajia kuona mujiza wao wanafanya miujiza lakini inafika mahali ya kwamba miujiza hata kama imetoka kwa Mungu watu wanakataa kuweza kumtukuza Mungu katika yale wanaanza kujitukusa niliona watu wengine mehali fulani na nishawahi kusema hili tena na tena lakini ninataka usikie wewe uliyokuwa labda hujasikia mtu fulani ambaye yeye watu wanamchukua ni mtumishi wa Mungu kwa kweli yeye anaenda na escort inao escort za mapresident moja nilifika mahali fulani na alikuwa anakuja na sikujua ni nini ilizokuwa zinaendelea na wale tuliokuwa nao nikasikia wanasema barabara zinaoshwa na maji na vifagio na nikauliza ni kwa nini barabara ioshwe you imagine unaenda kuosha barabara na maji gari linapita ikimwaga maji na nyinyi mnapiga na vifagio na na sabuni mnaosha nikasikia ya kwamba kuna prophet fulani anakuja. Na nikauliza na sasa ikiwa anakuja kwani barabara ina nini inaoshwa nini? Nikasikia hivyo ndivyo huwa inafanyika. Watumishi wale wanafanya wana, wanafanya kazi hii au wanaosha barabara wanamwaga maji wanaweka sabuni hata wana, nikashangaa mimi hata mapresident wakubwa sijaona wakifanywa hivyo. Barabara utaosha kwa njia gani? Lakini hivyo ilifanyika. Na huyo prophet siku ile alipokuja hapo, watu walikuwa wametoka katika sehemu mbalimbali, mbali. mabasi yalikuwa yamejaa huko, yametoa watu katika sehemu mbalimbali, mbali. huko kwetu, huko huko nchi ya Kenya. Na Watu wengine walikuwa wamekaa hapo. Hiyo ilikuwa unapokuja hapo ni juma la kufunga. Ukingojea prophet aje afanye miechiza. Lakini sikitiko lilo kuwa alipokuja siku hiyo maana kila mtu anataka hata ikiwezekana amuguze, ili apone. Badala ya watu wengine waliokuwa wameletwa wakiwa wohonjwa waponwe alikufa pengine kadha wa kaga mahali pale nikasikitika ni kwa sababu gani ni kwa sababu Hawa watu mara nyingi hata kama mtu ana kipawa cha Mungu wanachukua kipawa hicho wanaendelea kujificha i don't understand mtu ataoshwa barabara kwa nini barabara itaoshwa ifanye nini how much Unaweza kuosha barabara ili iwe safi. Na inaoshwa ina utafu gani? Sasa hawa ndugu wawili nao wakafikia hapo hapo. Maana walikuwa ni wanadamu. Ni wanadamu kama wewe, ni wanadamu kama mimi. Sasa Musa anauliza, nyinyi waasi sikilizeni. Je, hey! watoree maji katika mwamba huu?" badara ya kuzungumza na ile mwamba vile alivyoagizwa na Mungu. Manake sasa yeye ameondoa Mungu hapa. Anachukua nafasi ya Mungu yeye Musa. Hata badara ya kuongea na ule mwamba akaiandika bara ili. Kaliya hayo maneno katika kitabu cha ja kutoka 20 haya ya moja Inasema Musa akainua mkono wake akapiga ule mwamba kwa fimbo yake bara 2 maji ikatoka. Watu wakanywesha mifugo yao na wakakunywa. Na ikaweza kutimilika katika nchi ile iliyokuwa kavu Mito. Inaonekana Musa aliweza ku mia maneno alitumia neno ile ambalo iliweza kumkasirisha Mungu na ya maji yalitoka ndiyo lakini mafosa yamefanyika maneno yana ilikuwa ina hasira ya mwanadamu badala ya kuonyesha ama vile amekuwa ameonyesha miaka yote ya kwamba wanaponungunika sio ye wananugunikia wananugunikia Mungu sasa amekasirika ana hasira umeisha Jambo hili liliweza kudhihirisha mb, kudhihika mbele ya shetani na mbele ya watumishi wake ya kwamba kumbe huyu tumekuwa tukisema siku zote hatumwi haku na Mungu ye ndiye alijileta hivyo akamwakilisha shetani mahali pale akaweza kuonekana ya kwamba ni kana kwamba yeye ndiye aliyojileta pale na hivyo hakumtukusa Mungu katika jambo lile yeye pamoja na ndugu yake na jambo lile wapendwa linanifundisha kitu na ningependa likufundishe ya kwamba haijalishi umetembea na Mungu hatuangapi, uangapi Mungu anaita makosa makosa kwa jina lake na Mungu apendelei watu kwa sababu ya kitu fulani Musa alikuwa the humblest man in this world. Ye yeah, alikuwa mtu mnyenyekevu. Ye yeah, alikuwa mtu wa pekee. Lakini alipokufanya kosa, Mungu hakusita kuliita kosa. Musa alilia sana alipofahamu makosa yake. Aliungama dhabi yake na akajuta sana. Lakini Mungu akaweza kuona kweli atamsamehe. aliposema ya kwamba fikizeni enyiwasi wasi Kwa hasira alikuwa anawa an, an, an, anawastaki na ni kweli walikuwa ni wazi lakini hata katika ukweli Haustahiri kuzungumzwa na hasira za kibinadamu inastahili kuweza kuongelezwa katika ukweli na katika unyenyekevu wa moyo kweli walikuwa wameasi Musa alipomwambia juu ya alipomwambia Musa juu ya hawa watu aliendelea kunyenyekea mbele za Mungu na kuwatetea lakini sasa hapa jida alikuwa nayo alishindwa na kuvumilia akasahau ya kwamba hawa watu sio yeye ana mndunukia wanandunukia Mungu Hivi ni kusema watu hawa wanao na shetani mwenyewe akapata mastaka ya kumstaki Musa Katika safari yetu shetani anatafuta weak point ili aweze kuleta mastaka ya kwamba wewe na mimi hatustahili kuingia katika kanani ya mbinguni. Na wengi watakosa. Musa alikosa kuingia katika kanani ya dunia hii. Alitubu na dhambi yake ikasamehewa, lakini Mungu akamwambia hata hivyo. Ukiingia kana ni hawa watu, hata hawataweza kunielewa. Kwa hivyo imekusamehe, lakini hausaikia. Musa alikuwa ametembea na Mungu katika miaka hiyo yote na sio ye pekee yake hata Haruni. Aliambiwa hata wewe nyote hamku nitukusa. Hivyo wakaambiwa hamtaingia. Kwa sababu ye alionyesha kutomwamini Mungu. Aliposema ki Tuwatokezee maji katika huu mwamba hiyo ni swali anauliza linaloonyesha kana kwamba anadoubt kwa kama kweli litatoa maji. Aliuliza swali kana kwamba Mungu hawezi kutekeleza na kutimiza yale ambaye ameyasema. Kwa hivyo Mungu akamwambia "Haukuniamini wewe Musa?" Na kwa hivyo ukiangalia katika kitabu cha Hesabu mbili ishirini haya mbili akuwa hamkuniamini mi mimi Mungu akaambia Hamkuniamini mimi ili muweze kunitukuza mbele ya haraiki hii ya watu Munitukuse hivyo ndivyo nilikuwa nataka Katika hesabu hiyo kumi aya mbili ili muweze kunistahi mbele ya haraiki ya umati huu Lele ya macho ya wana wa, istahili, wa, wa, wa, wa Israeli Mungu alikuwa nataka hawa ndugu wawili waweze kumstahimi waweze kumuinua Na hivyo akawambia na nyinyi pia hamtaingia katika Canaan Wao kama wangekuwa wamefanya wajibu wao wangeweza wakuwa wametuliza hili kundi lakini kwanza walikimbia kumuuliza Mungu na wao hawakuometekeleza yale iliyostahili kutekelezwa. Mungu anapokupatia ja, ja, eh, anapokupatia jukumu unastahili kwanza kufanya yote unaostahili kufanya kabla hata kwenda au, kumwambia kumu, Mungu aingilie kati. Fanya kwa moyo wako. Kitendo chake cha kukimbilia kufanya Uh, uh, yale ambaye alifanya hiyo iliyoweza kumho katika ubinadamu hata badala ya kuongeleza mwamba akaigonga mara mbili hiyo ikawa ni kosa maana Yesu alikuwa aweze kupata kukongwa mara moja maana alikuwa akufe mara moja kwa ajili ya dhambi ya ya ya, ya ya ya ya ulimwengu hivyo mara ya pili alikuwa na kuongeleza huu mwamba sio kugonga na hivyo ndio unaona hata leo sisi wakati mwingine tunamsurubisha Yesu mara ya pili leo tunastahili kuongeleza Yesu na kumtii na kusikiliza sauti yake pia Musa na Haron walichukua na Wakaasimu kwamba wao ndio Mungu alipokuwa anauliza chii twatokezee Maji katika mwamba huu alijifanya kana kwamba ya ndiye Mungu. Wakachukua nafasi ya Mungu, kana kwamba wao ndio waliokuwa na nguvu na hivi walikuwa wanatumika. Hivyo ni kusema aliweza kupoteza hali ya kuona nguvu na uwezo wa Mungu akachukua kana kwamba ni wako Ni wake. Mtu ambaye angesimama na kuweza kutetea Mungu katika siku zote vile alivyo kuwa naendelea kufanya, alifika mahali sasa hata yeye mwenyewe akajikoa. Na tunaona hata kama wale waliomsumbua kufanya hivi ni umati huu. Mungu hakuweza kutoa ghadhabu kwa hawa umati sasa aliweza kutoa adhabu kwa hawa viongozi maana they know what they are supposed to do but they didn't ni mara ngapi wewe na mimi tunapotea hivyo ndugu zangu na dada zangu tunaona ya kwamba Musa na Haron waliomba na walisamehewa lakini matokeo ya dhegu alizipanda walivuna chochote utakacho kipanda we mpendwa kumbuka ya kwamba utaweza kuvuna unaweza kutenda makusudi dhambi na dhambi ile ukaomba na ikasamehewa lakini you will harvest what you have show Chochote unacho kipanda hicho dicho utakacho kuvuna Musa Hakuweza kuingia katika nchi ya hadi. Leo tuko katika safari ya kwenda katika kanani ya bingu nchi ya hadi. Kumbuka ukimiss this time round there will be no another opportunity. Musa hata kama alimiss ya dunia he will be in the heavenly Canaan kwa kuwa alituku wewe utimisi we'll hii you get lost forever it's my prayer ya kwamba Mungu atusaidie tuweze kufunguka macho ya ndani tuone makosa yaliyofanywa hapa na Musa mtumishi wa Mungu na sisi tukiwa watumishi tuweze kujiepusha tusiweze kuanguka katika mtego huu kumbuka shetani ni kama simba anaye anayeguruma anayotafuta mtu amneze na anasema siku hizi za mwisho atafanya kazi kuzidi. Maanae katika kitabu cha Mathayo 24:24 mtumishi wa Mungu Mathayo anasema maneno yaliyozungumziwa na Yesu ya kwamba siku za mwisho kutakuja wakristo wa uongo, manabii wa uongo, manabi wa watafanya miujiza, watafanya ishara na watawadanganya hata ya mkini. walio wateule tiwa hiyo kusawezekana ufanye nini ikiishie tukagadakanyika it is kufinyi kunekuwegemea katika neno na kusimama katika neno maana neno litasimama na wote watakaogemea hili neno watasimama tinsi neno litakavyosimama na neno hili litakao kweli kirudi kwao wataenda na hili neno ni ombi langu ya kwamba Itia kwa hili neno nisimame imara ili anapokuja huyu Yesu mara ya pili niweze kumwona uso kwa uso na kuishi na yeye milele hata na milele ikiwa hilo ndilo ombi lako nyenyekea siweze kuomba pamoja baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi tunakushukuru kwa ajili ya kutulinda na kutuhifadhi tunashukuru kwa ajili ya radio hii ya baguzi Global Radio na tunashukuru kwa ajili ya wasikilizaji wetu. Tunaomba kwa pamoja ya bwana, bua, utuwezeshe kuiegemea hili neno, ili linapoendelea kusimama na sisi tuweze kuendelea kusimama na shetani aweze kushindwa katika hili neno lako. Maana unasema tutamshinda tu kwa hili neno, maana ni upanga unaokata kuili, ukigawanya nyama hata na mishipa. Na hivyo tunaomba Neno lako liweze kuondoa dhambi ndani yetu na tuweze kukubalika mbele yako na ndipo tuweze kuwa washindi tukiimba wimbo huo wa ushindi wa Musa na mwana kondoo tiku hiyo kuu. Mapenzi yako yafanyike maana tunaomba tukiamini ya kwamba neno litasimama na sisi zote pia tutasimama tukielegemea hili neno ni katika jina la Yesu tumeomba amen it's